Boa noite amigos, aqui quem fala é o Marx, autor aí do Mark Experience, blog que é sucesso de crítica e público, milhares de visitas diárias, e agora eu vou adicionar um podcast nele, pra ver se dá uma melhorada, e eu consigo ganhar ainda mais dinheiro do que eu já ganho com tudo isso, né? essa grande empreitada aí, esse projeto megalomaníaco chamado Mark Spirance. E esse som que vocês cê, ouviram aí antes, com o qual eu comecei o programa, é um som chamado Cherry Red, de uma banda britânica chamada Groundhogs, e que pra mim sintetiza toda a energia necessária para a música. E que veio se perdendo ao longo dos anos, e atualmente é... É difícil de encontrar. Dá até um aperto no coração falar esse negócio, mas a situação tá feia, né? A gente tem que ouvir muita merda e o tempo todo em tudo quanto é lugar. Você pergunta pro teu amigo aí, teu companheiro de trabalho, teu companheiro em sala de aula, o que, que os caras ouvem, os caras vêm com... É, cansei de ser sexy, dois hermanos, é, enfim... A lista aqui, eu não vou nem começar, vou parar por aqui, porque se eu começar vai morrer essa porra. Mas a ideia aí, do programa, é simplesmente rolar uns sons e fazer uns comentários aqui ali sobre amenidades em geral. Na verdade eu tô pensando em, minha ideia aqui é fazer umas entrevistas aí com grandes personalidades e que o registro fique... Eu conheço tanta gente brilhante Nesse mundo aí que Precisa Ter uma voz E eu vou dar a elas essa voz Falando sério agora A ideia é que Tem aquela vez menos som E cada que... vez mais Figuras interessantes Falando aqui Expondo a ideia delas é, Tentando fazer desse mundo um mundo melhor Onde todos sejamos felizes. Então hoje esse aqui é mais uma mais um experimento. Então eu vou mais hoje eu vou colocar só som e fazer uns comentários aqui ali sobre o que eu tô rolando aqui para vocês, mas é mais para eu aprender a fazer essa merda aqui mesmo, porque eu não tenho a menor ideia. Então eu estou testando agora. Não tem, não fiz texto. Tudo no improviso mesmo, porque o Faustão já falava aí, ensinou essa nação, quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos que vamos. Eu vou começar rolando é, dois sons do Miles Davis, da fase elétrica dele, que tem os seus fãs por aí. Mas a, o mundo, em geral, gosta de citar o Kind of Blue. A época do Miles Davis de Terninho, Comportado som que eles podem ouvir no barzinho, tomando a margueritazinha deles falando sobre alguma merda publicitária enfim esquecem que ele tinha esse som mais selvagem e que me apetece mais e acredito que deva ser mais respeitado aí né é um negócio assim extremo e pode ser classificado como rock normalmente, apesar de todo o jazz, apesar de ser feito na linguagem jazz, mas incorpora aí coisa do Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone, tudo isso, sem falar que o guitarrista principal nessa época era o John McLaughlin, que aparentemente ensinou metade dessa rapaziada aí britânica que hoje em dia todo mundo paga um pau, né? Jimmy Page, Jeff Beck, eu, parece que todo mundo aí teve que aprender com esse cara, então é pouca coisa que a gente tá falando aqui, o primeiro som que eu vou colocar é um som chamado Miles Runs, Miles Runs the Voodoo Down, que tá no disco Beaches Brew, e que é considerado eu o principal, quase que o ponto zero do Fusion. Não ponto zero, porque ele já tinha lançado In A Silent Way um pouco antes. já enfim É complicado falar em ponto zero, mas é um disco que realmente marcou muita gente, influenciou muita gente que fez isso depois. né Só que esse som que eu vou rolar, na verdade, é ao vivo de um disco chamado Black Beauty, que é a gravação do show que eles fizeram no Fillmore West, a versão californiana aí do... Fillmore East, e o interessante é que essa versão ela não tem nem guitarra, o John McLaughlin fez muitos, fez pouquíssimos shows com o Miles Davis nessa época, depois ele veio incorporar guitarristas é, mais frequentemente, mas esse show não tinha nem guitarrista, então é impressionante como o Chick Corea, tocando piano elétrico, faz um som aí que é tão pesado quanto uma guitarra. E as linhas de baixo é, é um negócio, assim, maravilhoso. Tem uma pegada meio Gizzer Butler até, o negócio é meio Black Sabbath. Então, pode ser, vocês vão apreciar esse negócio. E na, se, na sequência, eu coloquei aqui um hum. som chamado Go Ahead John, que é provavelmente uma referência ao John McLaughlin, né? Mandando o cara destruir tudo. Porque a praia do Miles Davis aí, o próprio Hermeto Pascual que tocou com ele falou um dia desse, né? O Miles não era um cara que... Tocou, é, não era virtuoso o principal aspecto dele. Era justamente essa visão de como fazer coisa boa e extrair o melhor que ele podia de cada um desses caras. E aí sim, os caras... Tinha só monstro, né? Tocando com ele. então Go Red John, é Provavelmente o Miles Davis <coughs> mandando... John McLaughlin arregaçar todo e o cara arregaça mesmo. O som é fuderoso. Daqui a pouco eu volto pra falar do que, que eu vou rolar na sequência. Falou. Opa, tamo de volta aí Esqueci de informar aí que o primeiro som Miles Runs of Urudão Eu tive que cortar Porque o original tem mais de 15 minutos Então eu acabei rolando só os primeiros 5 minutos dela Mas dá pra sentir já Coqueada a parada A seguinte eu rolei inteirinha Porque aquele baixo hipnótico dela é demais Tinha que ouvir tudo Agora eu vou rolar um Bloco mais funkeado aí umas bandas de bandas que eram de funk e decidiram virar rock ou enfim, umas bandas de funk mais pesado ou banda de rock com uma pegada mais funk né que é um dos gêneros que eu mais gosto também e o Jimi Hendrix aí uma das figuras mais influentes né? antes do, do Man of Gypsies bom que se diga que é o disco mais Um dos discos mais lembrados aí pelo pessoal que gosta, realmente é espetacular. Mas você olha lá no na banda anterior dele, você encontra o mesmo tipo de som aqui e ali. É... O primeiro som que eu vou rolar aqui é, o, é um som chamado Showstopper, do Iron Knowledge. Que é um puta som maravilhoso de uma banda que eu não tenho a menor ideia de nada. Banda totalmente obscura Primeira vez que eu ouvi esse negócio aí Foi numa Uma extinta Rádio Macaco Uma rádio incrível aí Que se dedicava Ao peso Pois a vida É peso E aparentemente foi extinta aí Depois que os caras Os caras cresceram Tiveram filho Casaram Arrumaram emprego Enfim, tomaram vergonha na cara Mas acabaram abandonando Legião de fãs que eles tinham aí, né? Então o som, por um lado é para mostrar para o mundo essa preciosidade, e por outro, homenagear aí a extinta Rádio Macaco. Eu tô. tô até tentando entrevistar os caras aí, mas difícil de encontrar. Mas se Deus quiser aí, uma, em algumas próximos, das próximas edições do programa a gente vai ter a presença dessas figuras ilustres, né? Na sequência eu vou rolar um som de uma banda de Detroit chamada Black Nasty, que gravou um disco maravilhoso, começo da década de 70, chamado Black uh, Talking to the People. Aparentemente o guitarrista Ted Nugent até mesmo tocou em informações anteriores da banda. O disco é maravilhoso. Se tiver a oportunidade, podem pegar sem medo de ser feliz, que o negócio é finíssimo. O nome do som que eu vou rolar é It's Not The World. Tem uma letrinha também que é meio misantrópica e que me agrada. E por fim, vou rolar o som aí do Black Merda, um dos nomes mais incríveis, né? É que provavelmente é a mais Hendrix de todas essas bandas aí. A banda inclusive veio. só existiu depois que. A banda já existia como uma banda de funk normal, com uma pegada mais soul, RB, mas os caras um dia acharam o Are You Experienced do Hendrix. Foram pra casa, ficaram ouvindo aquele negócio a madrugada galatona, no dia seguinte demitiram um monte de gente da banda, compraram guitarra e. Decidiram fazer um som mais rock Esse som que eu vou rolar é Até um dos menos funk Do disco, mas A voz do cara é Hendrix Puro, é lindo demais E o nome Na verdade esse merda aí Era para ser Murder Uma grafia diferente de Murder Que lido em inglês Realmente faz sentido Mas para nós Brasileiros e afins só é engraçado, né? Inclusive na, na página deles aí do MySpace eles pedem para não escre, não alertarem eles de que do significado do nome, pois eles já sabem disso, o que enfim indica que muita gente andou escrevendo para os caras, né? <SILENCIO> do programa. Tô com meu saco cheio já dessa porra. Tô achando que modinha já tá passando. Periga disso aqui ser filho único. que se eu conseguir umas entrevistas boas aí, eu tem que mostrar pro mundo, né? É depender dos entrevistados. Esse negócio que ele ficar falando e escolhendo som, é divertido, mas eu não sei até quando eu vou ter saco pra esse negócio. Pra terminar aí vou rolar um. Um bloco curtinho aí Que vai destoar de tudo que eu rolei até agora Vou rolar três sons De hardcore americano Os três De EPs gravados em 1983 O primeiro é de uma banda de Boston Chamada Death Wish Que eu conheci recentemente aí Através da indicação do meu amigo Pedro Glorioso Puta, som maravilhoso. Negócio muito épico. É, Friar de cola duro e agressivo de Boston, né? O mais incrível é que esse EP aí não foi lançado até o fim da década de 80. Então, apesar de ter sido gravado em 1983, levaram uns bons anos aí pra esse negócio ver a luz do dia. Que tristeza. a tristeza. capa do negócio tem até o Paul Cursey, Personagem vivido pelo Charles Bronson aí no desejo de matar. Coisa linda. Som fuderoso, primeiro som desse do Epel que eu vou rolar aqui. Na sequência eu vou rolar State, a banda de Detroit também. E aí até fica combinando um pouco com as bandas aí de Detroit que eu rolei antes. Black Melody o Black Ness. É Alguma coisa em comum até que tem. E por fim vou rolar um som do Poison Idea, que é a minha banda favorita de Hardcore provavelmente. Gosto muito. Tenho tudo. Mentira, quem tem tudo é meu cunhado. Mas eu tenho algumas coisinhas aí, aos pouquinhos vou ter tudo. Até mais do que ele. que porque... o cara gosta de me copiar. Mas... É isso aí. Espero que esse negócio aqui dê certo, eu consiga fazer o upload direitinho e... Colocar aí pra meia 12 de gato pingado ouvir. Se é que vão fazê né? Mas é isso aí. Um abraço e até breve.